Godmorgen og velkommen til YouInvestor Hedder, Det er mandag den 17. april, og her til morgen starter vi med en nyhed, som måske kan sende Lundbæk-aktien op. Vi skal også høre om den svenske kronisk kursstyk. YouInvestor har talt med en forbrugerøkonom om, hvad det kan give af fordele for danske forbrugere. Og så slutter vi af med at høre fra en chefstrateg om en risikofaktor, som kan give kursfald i år. Du lytter til Jørgen Vester og mit navn er Sigurd Pedersen. der kan måske blive en god dag på børsen for det danske medicinalselskab Lundbæk. Selskabet fik fredag godkendt et af dets midler til behandling af Alzheimers-patienter af et amerikansk ekspertpanel under Sundhedsmyndigheden FDA. Selvom godkendelsen var forventet, kan nyheden alligevel give en lille kursoptur for Lundbæk mandag, det forklarer investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen. Han siger, selvom noget er forventet, kan det alligevel godt give en kurseffekt, og hvis, hvis og når en positiv hændelse sker. Det vil formentlig være tilfældet mandag, med mindre det har været forventningsglæde, som de seneste ugers kursstigning har været baseret på, skriver Per Hansen i en kommentar. Han understreger, at kursudviklingen mandag vil blive afgjort af, hvor høj grad godkendelsen allerede var indregnet i kursen. Den svenske krone vælter ned for tiden. Der kan derfor være besparelser at hente ved at tage et smut over Øresund og handle ind. Men det er ikke alle varer, der er billigere i Sverige. Og inden man går amok i svensk grænsehandel, så bør man lige gøre sig nogle overvejelser for ellers kan turen faktisk end med at blive en dyr fornøjelse. Så lyder det fra Ida Mosby, der er forbrugerøkonom i Nordea. Hun siger, der kan være store besparelser i Sverige nu, hvor den svenske kronekurs er tæt på historisk lav. På nogle varegrupper sparer man omkring 5%, men jeg har også set eksempler på, at man sparer op mod 40%, siger Ida Mosby. En svensk krone koster i øjeblikket omkring 66 danske øer, og det kan give blod på tanden til danske tilbudsjæger. Den svækkede svenske krone gør, at danskerne især kan spare penge på at købe tøj, sko og fritidsudstyr i Sverige. Omvendt er besparelserne beskedende på eksempelvis elektronik, forklarer Ida Mosby. Hun siger, at tommelfingerreglen er, at produceret varer er de billigste, når kronekursen er lav fordi dem kan svenskerne selv lave, uden at importere. Når kronekursen er lav, er det dyrere for svenskerne at importere varer, og fordi det meste elektronik ikke er lavet i Sverige, så er det altså her, det er dyrere, i Ida Mosby. Inden på jureinvestor.dk kan du læse mere om, hvilke varer det måske kan betale sig at hente over på den anden side af Øresund. Nye perioder med kursfald Det kan blive konsekvensen, hvis selskaberne bliver mere pessimistiske i deres syn på, hvor mange penge de vil komme til at tjene, hvilket hvilke der er en risiko for. Det vurderer Danske Banks chefstrateg Frank Øland i en kommentar. Han skriver, at nedjusteringer af selskabernes indtjeningsforventninger er dog yderligere en risikofaktor, der kan blive en katalysator for nye perioder med kursfald. Vi forventer, at mange virksomheder vil være udfordret på indtjeningen i år, da vi står over for en periode med lavere efterspørgsel end tidligere, samt højere lønninger og inputpriser. Danske Bank forventer, at aktierne vil give et moderat positivt afkast i resten af 2023. Det afkast kommer i så fald i ryggen på en oplyftende indledning på året, bemærker banken. Det er dog med forbehold for, at udfordringerne i banksektoren stadig er en risikofaktor. Danske, Danske Bank understreger dog, at man ikke ser en ny finanskrise i horisonten. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne ind på youinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lytter med.